قرآن مخترموحی دن کو دو مولانا مبتی توسی بخمت سے دا دورہ تفسیر قرآن دا بہا سات نمبر کے سٹ چپا محلہ بلرخیر منغوث کی پس سات نو او پا آد نو دوہ دار آرڈ کے شعر دا دید ملائی دو پا تیسا تایل اشاہ دی توی دی سنت کے سیڈیز مارکز دکان نمبر تایس عبد الرحمت بلازان اس چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توہی دی موبائل نم ایمان تا سنا ویاغفر لکم و بخنبو کی تاستا و اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ به ان کے محروبان دے اوام قانونو که دان که دیان رالل نو منہ دان امیر تاوی نبی علیہ السلام تا او امیر تاو کم دے و تداووایا که تازو کې ایمان چرے کسمت کی مووی نو خاپکی گئی مپا دی ایمال چی موندنو آغا ساللہ و دلدری دل دل پا بدرک دیر لویلوی مالو ندرکی وردو او کچری د ایراده کوې خیانه تکهه د خیانت ستا نو مغم جن کې ګواې فقا د خانو الله تاکیې سرهدي خیانت ک الله تالا سره مخکې دی دا فام کا منو نوته قط بر کو منطال راپ مقابلله دی کې کا کا من هم تاقد بدر کو منږ تع راپو مقابل ل دی کې الله تالاپ د ان نهلهزینا ب ش کا کسانو دی کې او درې ډلی دکررکي د ممنانو دا اولانو دوو دپارا یو حکم دی الله اکبر او دریمې د پاره دوو حکمونه دي او دویم حکم کې بیا دوه شقدي ګوري وته اوله ډلا بهشکه کسان چې ما لراله هجرت وکاو او jihad وکاو بخول مانو سره نفسونو سره په لار د الله کې او دویمه ډلا ا کسان چې ځای ورکاو نصرت وکاو دا ان مهاجرین شوول او دویمه ډلا انصارو اولایک دا کو بازهم دا د دوالو یو حکم باز د او بازن دوستان د بازو بازو دی مددګا مددګاران د بازو دی یو بل مدد بکای یو دا په لازم دي او شدا مانادو کلو یاد آیات بیا منسوخ کیګنه دارنګ رستو می ولایتهم کیم د دوستۍ او د امداد مانچوکه نو بیا آیات منسوخ کیګنه ورن بیا اولل ارحام ی اخیره سره یې بیا منسوخت ولذین دره آمنو آ که سان چی مان راړو ول م یو هاجرو او هجرات یو نک نو حکم اول د دی ما لهم ما لكم نشته سنصروا پرامو ولائم می ولایتهم دو دوستیو دو نصرت د دینه من شینسه شه حتا یو هاجرو تر دی پوری چ دی هجراتو کی چه جرت او کی نو ال ابو سره امداد کای و این سنصروکم حکم او پدی کی دوشه کا و این فی دین او که چاری نو اول شک فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فَتَعْصُبَانْ دِي لَازِمْ دِي امداد دَدَي چه اغی اس مومنان دی والت سوکتانگی تا تیوراز زمان امدادو کار بیا بے امداد کار خو ها ها کَدَعَغَكُمْ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ دویم شکو کد اغه قوم په مقابله کې د نه امداد وغوښته د مهاجرینو چې هغه سرستان سو معادوان بیا به امداد نه کوي الا علی قومنا مگر ما مگر کيمداد وته په مقابله دا قوم کې چې په مابنستان سودا اغه کې میثاق المعادله الله تعالی په اسمان نیچه دی عمل کوي بلذون کړي والذینا که سان چوبر کړل بعد نه دینه مددګاران دې په بازنورو الا تفعلوا پس که چریتا سودا کارونګ شیبداهو فصاع فتنه کافر به مسلمان مسلمان به کوم بیا خلک کافر کې فتنه بشي پس مکه کې وفسادون وفسادون کبیر او لوی فساد بشي که د مسلمان امداد و نه کو نو لوی فساد به جوړ شي بشاره او شان د مؤمنینو آ کا سانو چی من راوله د حجراتی کړه او jihad دی کړه په لار او آ کا سان چې زاین ور کړه د دا د دی مؤمنانو حقا بالکل په سچا لهم مغفراده د پاره د بخشش او رزق د عزت او ولذینا امنو او آ کا سانو چی من رالو د ا مؤمنانو ذکر او آ ایم کا سان من راړ مم بعدو فسد دينا او هجرت او کو jihad او کو او تاسو ما م او جادو کو پملګر تاسو کې ف اولایکم انکم دا کسانهم ستا سونه دي و او هاوندان د خپل ولای الله والله بازهم هم د دې اوله حق داران دي بے بازن پا بازنوں رو سرا پا میراس کے پا حکم دا اللہ تعالیٰ کے بے شاکا اللہ تعالیٰ بے کل شین علیم پار یوشی باندے ہیں علم والدے پار یوشی باندے ہیں علم والدے او اللہ تعالیٰ علم دے امتیازات دو صورتو صورت ممتازو پدے باندے چے صورت ممتازو پدے باندے چے غیلال ذکر کول تفسیلی ددے چې ما انفال کې تاسو اختلاف مکوئ ايله تونه ذکر کول دارنګي صورت ممتاز وو د مجاهدینو په قواعد او قوانینو باندې چې ته مجاهدین ته قواعد او قوانين ذکر کول دارنګي صورت ممتاز وو په اغش پینزو صفاتونو د مؤمنانو باندې دغهي اصفات ذکر کول پاغي باندې صورت ممتاز وو صورت ممتاز پدے باندے فَضْرِبُو فَوْقَ الْآَنَاقُ وَضْرِبُو مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُو دارنگی صورت ممتازو چچا جنگ شاو گرزولا ندا بمغضوب آلئی دارنگی صورت ممتازو پدے باندے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَا تا شګي نو رسول کلا چې دوغور زولې بلکې ما را رسول وسترګو د کافرو ته په دې باندې صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې د پیغمبر فاکو خلاف د قتل مشورې شوي په بیان د دیوان نه صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دې قول د باری تعالی باندې چې عالم عالمو ان الله یحلو بین المرء وقلبه سلی رشتم کې ذکر کو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين كَلَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا <سؤال> مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَرَاءَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الذين عاهدتم من المشركين سوره توبه مدني سوره ترتيب دو قران كريم کې نه هم لمبرد پس دو ترتیب دا نزول کی یوصل دیارلسم دے پس دا سورہ مایدین نازل شویدے عربت دا ما قبل سورت سورہ انفال سرا پگن وجو باندے دے یو چھ سورہ انفال کی ہم اعلان د جهاد نو سوره توبه کې هم اعلان د جهاد دے. نو مزمون دا دوارو دے دا دی نو مضمون د دوالو یو دی د دې توافق د واجب نه ورپسې راوړو دا وجنے اور سوره انفال کې مساله د قتال ذکر شو نو په سوره توبه کې آه خلق ذکر کوي چې د چا سره قتال روا دی آه ذکر کوي ترانګه سوره انفال کې ترغیب او جهاد تا او اوساب د مؤمنانو ذکر کول اوسافه خمسه نو په سوره توبه کې اعلان د براءة د کافرونا او نور او صاحب د مؤمنینو ا ذکر کئ دارنګي سوره انفال کې پیغمبر او پیغمبر ملګرو ته وې لا تالمونهم الله يعلمهم تاسره د منافقینو فتنشته نودل خاص خطاب دې سورې توبه کې پیغمبر افاق taala تا taalamum nahnu naalamum وځ ټولونه بهترین ربط په مقام کې هغه دا ده چې توبه حقیقت کې تتمدا د مقام قبل سورته زکه مضمون د دوړ یو دی چې جهاد دی داواد صورت داواد صورت دا قتال القتال مع المشرکین واهل الكتاب والجهاد مع المنافقین چه آل دا مشرکین و سرا اهل کتاب و سرا د دې ټول و سرا پاس جهاد و القتال فی سبیل اللہ خلاصات سورت سورت کے سلور بابو نجی اول باب دسین تیس لمبر آیات پورے 28 نمبر آیات ا اول باب 28 نمبر آیات ا پوره او پدی کے یو سو خبر ذکر کئي اقسام د مشرکین ذکر کئي اولن او سالور قسمه له مشرکین او ذکر کی موعدین بالعود الغير المؤقت موعدین بالهود المؤقت او مشرکین محاربین او مستامین د سالور قسمه او ذکر کی معادین بالعود الغير موقت مطلب دا ا مشرکین چې معاده مو سره شوی وت جنگ و نه کوو خو وقت نو مقرر دیم اج معاده سره شوی دا خو وقت اریسرا موقت او ور سره معلومه اداه حکم ذکر کی دیم کې سب مشرکین ما ذکر کی چې جنگ جنگجو مشرکین نه جنگ کون کی او درین سلورم کسم آبا ذکر کی مستامینین چې آمن او گوخ تا دارنگی سلور موانع بذکر کئی چه دو پا زین کے راتلل دو مسلمانانو چه یردہ دیکی دادا وجی دی ندی سر جہاد سنگو کو نداغی موانع ارباو جواباتا چدا مان नेता تراځي چې jihad څنګه حکم ما جواب دا ده او سوار لسائلتونه به ذکر کوي د jihad پدې کې او ترغيب الیل jihad ورکهیش پړسم او دارنګ بیا پینځشتم کې او بشارت مؤمنان لورکې په پینزو انعامات وباندې دويم بارو قاتل الذین لا یؤمنون بالله دا آیات نمبر 29 تر آغا 37 pore 37 نمبر آیات pore او پدی اعلان د جہاد کئی دا آل کتاب و سرا دارنگ دیارل سعیلتونا داغی ذکر کئی اوہ خیرہ کے رد پرس میں باطل داغوی باندے درین باب دا آیانت لمبر اٹتیس نا تر ننانوے پورې او پارے کے یو سو خبر ذکر کئی اول دا زواجر للمنافقین دا منافقین تزجرنا بل دا چھ ترغیب علی الجہاد اکتالیس کے تریانتر کے اوٹسی کے درہم خبردات چھ دا منافقین فنز اقسام دا ذکر کئی اول قسم ایا 46 ک دویم 49 ک بیا درم 58 ک بل بیا 61 ک اوبل بیا 74 ک او سالورم سالورما خبر منافقینو پلی تای و ذکر کای په دی باب دریش پهت پلیتای د منافقی نو ذکر کئ او پنځمه خبره دا چې 91 کې و بیان وکي د نو چې معذور دي دا غي بیان او تخفیف د دنیوي او خروي او دا به ذکر بیا سلامورم بابا آد آیات لمر سلمنا تر اخر پر ده اې کوا درې قسم ذکر کې د مؤمنانو یوم قسم د مؤمنانو مجاهدین دیم کسم د مؤمنانو ا القاعدون المسرعون بالتوبه چناستو همسرین به توبہ او توبہ زریسته وا دا ذکر کې 102 کې او دریم کې سمب ذکر کې اگد جہاد نپاتی کې دن کې متکاسلین فی توبہ چھ پاتی او خپ توبہ کې بیا سستی کڑے وا 106 کې بدای ذکر کې اوراد بہو کې پواز افعال د منافقین وباندے د دا پارا چھے مومنان داغینہ زان بچ کی ایک, ایک او ایک کې ست کے ترغیب جہاد تا گن و زائنوں کے وار کئی بیادیس داغ کے ایک سو گیارہ کے ایک سو انیس ایک سو بیس اور ایک سو تییس کے دارنگی او منہ کئی دا استغفار للمشرکین نا. ایک سو تیرہ کے چھے مشرک دا پارا بخنہ انہو گوڑے او اخیرا کې ترغیب ورکه یتباد پیغام برتا 128 کې او اختتام د صورت کای په مسالې د توحید باندې لا اوس اول باب او پدې کې هغه اعلان زیره مشرقینو تا او اقسام د مشرقینو خودو بسم اللہ دنلی کلو وجہ سوا عبداللہ ابن عباس راگلے دے و عثمان نا تا پوس کئی چیارا دے یوسو تا پوسو نا کئی چیتاسو انفال دو سورہ توبی نمخ کے کڑے والے دے دويم دا چه ته سال تاسو والي راوستي په دواړو صورتونو کې او دریم تاسو دا کې عبد الله عباس چې بسم الله مو درمیان کول ندلی لیکله حضرت عثمان اولي سوال نه جواب کوي چې سوره انفال مزک مخ راوستو چې انفال نزولن مقدمو نو موږ زکه او اتصال در دوار سورتونو مذکر آستا چه در دوار سورتونو دیو بل سر متشابه دی شیخ در شاپور مرجان که ذکر کئی و ای دا معلوم شو آ چه دو در سورتونو صحابه اکرامو تبیل کل بدیهو او دا در صحابه اکرامو کم کم خلق چه اتراز کئی چه عربتونو ندی اختیرادا ناغریبان خبر ندی دارنګه د دریم څانې بسم الله ول نه لیکل نو دا رین جواب دا چې د بسم الله په حق کې نووي علي صلوات والسلام مونته سر ارشاد نه پرمایله نو چې مونته سويلي نه دي د دیو دي نامه بسم الله نه دلیکله او څوک چې دا خبره کوي چې یارا د دې صورت کې بسم الله ځکه نه لیکلې چې د دې کې اعلان د جنگ دی متا خبره صحیح نه ده اعلان د جنگ په نورو صورتونو کې مشته لري نو چې نورو صورتونو کې د نو بیا یې کولې بسم الله لیکل شوې ده اصل خبره دا چې د مضمون د دواله یوو او بلداج نبی عليه الصلاه والسلام نه ثابت نه او چې بسم الله ولیکو کنه د دیو جنا صحابه کرامو براعتم من اللہ صفا اعلان دے یا اعلان دے جدائی دے اول قسم د مشرکین بالعہود الغیر الموقت آو مشرکین چوہ دور سر شوہ لکہ بنو بکر چوہ دور سر شوہ لیکن وعدے غیر موقت ہوا غیر مؤقتا ترسمانا دانه چې وخت نو مبارشوي چې تر دې پوري وایي هموتل کی دا ویلوی چې جنگ بني نو دا اغې سره اعلان دادې چبا صفای اعلان و کا چې زمونږه استاسو ختمه راو جنگ به 12 من الله صفای اعلان دې طرف خدا الله نو رسولي د پیغمبر د ثت طرف پیغمبر د غنا ال کا سنت اهتم چې تاسو ور سره لوځون کړي من منل مشرکین د مشرکاننا فسهو فل ارضی او ايو اتا فسهو فل ارضی او ګرځي تاسو فل ارضی پس مګه کې اربع اشهرن سلور میاشته دا حکم په شوال کرالو له شوال ذی دی. القعده او ذی الحجه او محرم دي دیکھو غرزي الله اکبر او تاسو پزماکه سال اور میاشتو عالم او پوه شي انکم غیر موجذلت به شک تاسو غیر موجذل نه ای عاجز کون کی الله لا وان الله به شک الله تعالی کافرین شرم اون کړه کافرانو وا من الله او اعلان دې طرف ادا الله پیغمبر دغه نا اعلان ناسې حل کوتا یومل حجل اکبر پارز د حج حج اکبر هر حج تاویی دا ناوی چه جمعې جمعه پراز بند راشی ناغی تا حج اکبر وی نا نا حج اصغر اغا امری او حج اکبر دا هر یو حج تاویی سعلند الندا ان الله تجيب شکلا برئ من المشركين بزاره د مشركانو او رسولو دارنګي پیغمبر داغم فئن توبتم فو خير لكم پس که چاره تاسو توبه او دا بغورې استان د فاره او که چاره تاسو اراز کوو د توبې نه نو چې بشکره تاسو غیر معجز الله نه یعز كون الله تعالی لره ګرم مخ کی الله دلته غیر وجه <مجز> ذلہ <اللہ> اول پہ اعتبار د مکان دوم پہ اعتبار د زمان هر زای کی کینو الله با عجز نہ کئ هر میدان کی کینو الله با عجز نہ کئ خکار زمانه کی مینو الله با عجز نہ او زیر ور کاک سان تا جو کوفری کړه بیاذابن الیمه تاسو دردناک باندې الا الذین اهتم دویم قسم د مشرکین او مشرکین چې اغې سره هلو م... شرو خو هغه وقت مکرر... مکررو لکه بنو کنانا او بنو رمزا بنو زمرہ د اغې سره لوز شرو خو وقت ور سره معین کړو نو دا اغې حکم داده چې وتوایا چې در اغې مدته پوره تا سلامون ځنګ نکو او بیا چه کم دین و جنگ إلا الذين ما غر ان که سنه هم چلوز کنه لوزنه تاسو من المشرکینا د مشرکینا ثم لم ينقصوكم بيدئ نقصان له کری تاسو راشه ان سربر یعنی وعده غیره کی والا میظاهروا علیکم او موعنته هم گرتی نه کله مقابل تاسو کی عاهدند ایس او تن فاتم اليهم نو بس پورا کیدایتا عاهدهم لوز د اله مدته هم د مدید دای پوره د دای مدته دای غلوز اوره بشه کا الله مینه کوي دځان بچ کوون کو سراد د نقې هد نه چې څوک دواده ماطول نظان بچ کوئ نو الله و سره کوي او چې واده ما معطئ الله و سره می نه کوي الله اکبر متقی غچ ته وی چې واده معط نه چې کمم د دا اوستا واده کلی دا واده مما توئ مطان بهشي زبه د سره مینه وکم په اان سالله خلل شهورول حورم په هرر کلله چې ختم شي میاشتې دز ځلق دا ځل حجا محرضم فکوولول مشرقیېنا فول مشرقی نه په ووج تاسویا مشرقیې نو لاه فول مشرقیې نههڅ وجد موم دا درم قسم د مشرقی نو س کار کوي مہرابین ذکر کوي آغا مشرکین چغی مہرابینو او جنگ کو نبی علیہ الصلات والسلام تعالی وی وج نه یی فایذن صلخل اشور الحرم پس هر کلاچ ختم شیا میاشتې زیاته وج نه تاسو مشرکین لرا کم زای کې چې بیا موندل تاسو لرا و او نوی لرا ومن کې لرا د دار اسلام نا او کې نه دئ تا کلا مرسد په هر مورچا کې پین تابواقامو پس چر دئ تو بو یستا او قائم کوم لرا و دا ر ک زکات پرې دئ تا سولارد دئ به شک الله تعالی بو کنه مهربان که توبه واسو خپها هو خا. مشرک دې جنگ کئی لگا مشرک او کافر دا امریکی نو دسارا با جنگ کوئی او حیسو وجد توموهم امریکانی چه کم زائکی مندیش نو دا با وجلیشی امریکانی چه کم زائکی مندلیشی خوزوهم نیولی بشی بندولی بشی دا دار الاسلام نا دار الاسلام تا منیشی پری هارا مرچاک باوتا کینی و وجنی محارب دا بار زائکی وجنی اللہ اکبر سالورم قسم دو مشرکین و ان احد من المشرکین او که چریو تند مشرکان نا استجار کا فنا غختستان را فا اجرونه بس مناور کدل را حتا یسم کلام الله تر دی پرچی دی کلام د باری تعالی بیا اورا سو دل را ما امنه زائد امن د دتا ذالک ویتنام دا په سبب درې به ان نحم چې بشکد یو دی لا لمون چې پویګينا او پویګينا نو چې امن دانا اوغhto نو خیر دامن ورکا داور اسلام ته یو مشرک راځي امن اوغhto امن ورکا او چې کلا داسی خطرای وته نو زید امن ته بیا اورا سوا او دا اسلام هغه مساوات او د اسلام هغه انصاف ته چه اسلام سمر د امن دین دے مشرک دے مشرک خوچتا نے پناہو غختانو پناہ ورکے الله اکبر گور لوز دا سرا کળે دے یاری مسلمان دہشت گرد دے مسلمان کلا دہشت گرد دے لوز دا سرا کળે دے نو اللہ رب العزت وئی لوز و سرا پورا ک اوادہ مان تا نے نن مسلمان تا تا بوی زما دا سرواده ده، او زما دا سرواده وادہ دا زبخ بیا خپل دا صلی اللہ چل او هغه و د ماته کی الله دې تباو برباد کی چوادې چو ماته نه مسلمان شان شاندار نه حدیث کې رازي د منافق شان شاندار نه چا واده ماته اذا واده اخلفه دا منافقی او منافق دنیا او اخرت کې ذلیلي الله اکبر او ګور سلام قسم ذکر کو چھپنای دنا غختانو پنا ورکا د مسلمان تاریخ په با دی باندې گواډه الله حجاج ابن یوسف زمانہ کې څلک راغلي دی حجلا حجاج ابن یوسف ډیر لوی ظالم بادشاهو خلک راغلي دی اجلا او چې دلته هندستان تر را رسیدلې دي دی هندستان په ځای کې مسلمانانو قافله را اسلا نو راجا دایر آ چی کم دی بادشاہ. او هغه د مسلمانانو قافله لوټ کړه او چې کله لوټ د مسلمانانو قافله کې او زنانو باندې غی غی تلاش واجو او دا غی بیزتی وکړه و غی بوتله ځن سره غی کې دیکړه هغه چې سټه مې دا کولا نیول او دا غی قدری کولا نو هغه ټیم کې مسلمانو مسلمانانو بادشاہ حجاج ابن یوسف او هغه وا هغه خځه وازو کوي وا حجاج ابن یوسف هغه د افسوس نه دا, دا وازو کوي او چې دا وازه وکړه نو حجاج ابن يو بیارا و حجاج ابن يوسف یو سړی خلاص شوی دی بیا راغله د حجاج ابن يوسف دربار کې دا کسه کوي او چې کالا کیسه کړه دا بیا وته دا ویل دي چې یو خځه دا سه आवाज تا تاتا اغه ښا ویلا بایق پاسې دو او محمد ابن قاسم دادو دا دا زومو اغیر تیار که وی شاو پاسا، پو جوار که زیبا، محمد ابن قاسم رحمه اللہ را غلی ده و مخیط دریاب ده، دریاب بانده، خپلی طریقی سر پول جوڑ کرده کشتی دیو بل سر تللی دی، لوی دریابو خواه کشتی دیو بل سر تللی دیو چه ٹیلی ور کلا بل طرف تلالی پاگی بانده پول جوړ شو پوری شو، چه رایل زائی پا زائی بانده پناو آغز تا دیفوارا جا دائر تا پتاول دای مورچيونه ولې راجا دایر چې خبر شو ناغه بنده غم جور چې څه چل بکیږي پانډت دا بس چلیو څو پانډت وتویدا څخه کار د چې ويد کې لیکلي زمون کتاب کې <سؤال> او چه آغا دربار بار تا لاله شی اول تا چڑاوه اوکی او پندت سره لاله شی او چڑاوه اوکی پندت سر یوازه نو علبه چه کم نو غلبه کی گی وی بس سیده را جا دایر خز شوا این دو او چه روانه شوا نو علتا که پندت په سو کول چه دا سی زنگل خوشات راغلی دی شپادا راغلی دی خواتا ممتوای وید مسلمانانو سر سوک جنگ کوله شی مسلمانانو سره جنگ کیږي رازاد ته زما خزه او دای بچ کمند نو ټول لغا کی بس ملکی او ته زما خزه او الله سي چوله د خزه د بادشاہ تا په غلطه اراده باندې د بادشاہ خزه چغی کړې دي چې چغې اوله دې کی او د وس پایان د محمد ابن قاسم اگر اوتی دي پنڈت نیواله ده او راسته دا خزه او پنڈت دواړه بل امیر لا جرنیلا محمد ابن قاسم لا محمد ابن قاسم خبره کړې ده دا سوق دی وی دک څخه کارو پاندت خو سر کلم کړه پیسې له خپل مردار کا خل د توای تس غاړي هغه وتاوی و زدا وان چې خپل کورت تل غاړم وی خرا ځ و سره کړ هغه د سپایان ته پوسو کوي دا سوق دی وی دا ځوان وی دا زمونږ جرنیل محمد ابن قاسم دی وی ها ما اغیوی زخو ده جرنیل خزیم او زبا جرنیل سر ازمستاس جرنیل ده ما بوزی محمد ابن قاسم وی خاچی ده خار علاقی تا نزدیشو اغوی زاوی نا وی دلتخو نور باللہ پندتان دی کبل پندت رات اللہ سوا چو وی ما با کور ترسی قلا خواتی او رسولا نو قلا بنوا دیو تاوی داخلوی قلا ده پا دی قلا کیسی نا بل پندت رات اللہ سوا ما با بالکل کمری ته بوزی حتہ تر دې چې محمد ابن قاسم کمرې ته بوتلا واغام غیرت نه خزو کې غیرت نه نی هغه چې دا مامله صحیح کړه اوی چې وکتل چې محمد ابن قاسم دا دومره لوی بہادر انسان دې چې خپل کمرې سره را رسوله مدش په راجادای رود ده اود ده دې ته دی وته ټوله لار خو یې ګور ته چې راځي په قلا نو په قلا باندې با دروازه وب با بندي دروازه با بندی خویته با پدی سراخ بندی رازی دا سرنگ دی او پدی بندی با حمله که او آسوره و تو خو وی پدی با دریاب براپورش او پدی برا دنش کلاتا او طول چلی او و تو او بیای را رو صد که محمد ابن قسم اغی بی وفایو نکلا غیر تنو او چکل خوان سخللان اغی و اغیو دو پایسو وی پاسا وی زا دادا سے قوم سرا معاملہ را غلیدہ چا غی د دشمن د خزې حفاظت کې استا پړند خو ما لا سوا چو چې ته بچا وای نستای ایمانونه را وڑی دی او اغه دشمن چې سوا استا دشمن دی وی اغه را غلیده ونې زستا کور را رسولم ګور غید مسلمان د خزې بیزتی کړي وا محمد ابن قاسم را غلې پدی باندي شه د مسلمان بیزتی شوي دا او زب بد داخلم دغه دا ټیم محمد ابن قاسم دا کولې شو ته دې خزي بيزاتي ولا کړوا او بدله په دې غسته واخوนาม اسلام د انصاب دین دی غدا څه ونکړو نن سبا خو مشرکان اسلام توي دا څه او دا څه او مبتدعين راپاسي او يهودوونه سوار راپاسي په ترازاد په اسلام باندې شروع کی و اسلام د شتګردي ده اسلام د امن دین دی اسلام چرې ظلم نه لري کړي خو اوس ګوري نه پپبا چاول گولای وری دا ولی وری گی یارا خیر ده دہشت گردی ده د مسلمانانو ده خزو بیزتای کیگی دا غی اولاد پیدا کیگی په بازارونو کیو طرف تا ناسری پاغہ لاتو نو کی اولاد پیدا کیگی دا ظلم نہ دے دیتا سپند یار ولی خر دیتا ظلم نہ او یارا منګه حمایت کو دے چې دا بمباری کیگی اب افسوس ته پتا سو باندې افسوس ته پد خل کو وانګه چې دی خل کو سرسوشو تاسو وټ پساغسته او کوئی سا الله محمد ابن قاسم ابوتلا وبیا غلابه کړی دا داننګ متصم بالله پرې خمو کې لوې شاو ورې خمو کې اورې خمو کې لوې شاو او اگرې خمو کې چې کم نه ناسو په کالین باندې او روډای په اړه چا وته پلان کیځا کې خزه په تا باندې امداد وغوښت چې اگرې زما امداد لوي ظلم وسره کيده راغله د درستخانه ټول کو روټۍ پر خدا راپاسې دیخواه په مسلمان به ظلم کېږي او زه په در ستخان ډډی رم او دوه میاشت بیا په ناس تمان ډډی نه ده خ خوړهلی او جنګې دللی دی اوله آرم شوي دی چې د هغه ښ زیده کړړی ده او بدلی غستې ده سممه بللی غ همما نه الله زمونږ چا سره دي زمونږ اس چا سرام زد او بغض او حسد نهشته دی سو افسو سړیله په دی ورشي منږ نه به چا تاپوسوکه میچالله وټورکوو نو مونږ وته ائتشاله اوټ مور کوئی اول مودا غ خیال مونږ وته ائتشاله مور کوئی چې بیا وای خیر مونږ اوټ خوبه چې چای مونږ خامخه استعمالو نو مونږ وی چې خامخه استعمالوي نو بیا دای له ورکی نېشنل لورکی ځکه چې دای دا وای چې مونږ د پښتونونو د وینې تافوس کوو د پښتونونو د وینې تافوس وکړو نو د دیوا جوي مونږ خبر بده یو چې مونږه باز خل اول مو چې چا خو چې سوق خامخه استعمالوي دای له ورکی به د پښتونونو د وینې کوي علماء شهیدان کړه طلابای شهیدان کړه خزر شهیدان کړه یتیمان کړه او ماشومان یتیمان کړه ماشومان شهیدان کړه ظالمان دی د الله الله د وسرخ په معاملو کې کی. کیف یاکونو الله اکبر کیف یاکونو للمشرکین عهدنا عند الله و عند رسوله دې ځای نه جواب دا اول معنی از ذکر کئ چګور جہاد ور سره څنګه وکړو دای سره همغه معادی کړي دي او لوز مور سره کړي له څنګه وسره جہادو کو نو دا غی جواب دا اس معنی نه ده جواب د دې مشرک دوا د اس پابندی نشته ری او ددی دواې س اعتبار نشته دی غفا کونو لیل مشرقینا بشید مشرکان د مشرکان دفااره هلووس الله څخه او پهنی د پامبر دغبانندېله الله زینا مګر کسانه اوهمهند م حرمم چې لو ن کړي تا سوه سره په م د حرمم خواکې فما سر کامو لکومه پسر چا سووک دی چې قایم شستا سر دپاره پهوا دابانندې نوف سر تقیمولهوم تاسو قایم شي اغه په غ تا پهه باندې ان الله یو تت یقینا الله تعالی مینا کوي د ځان بچکونکو سره د ماتولو دوا دینه چې ځان د ماتولو دوا دینه بچکی متقی نو در سره الله مینا کوي وعده پورا کوي چې کوم وعده مو دا وا مسره کړی وي چې موږ به پښتنو د وینې تاسو کو ما ما توي وعده دا وادي پورا کوي کیف او یظهروا علیکم اوس دی زاینا آغا پلیتای ذکر کوي د اغی الله اکبر او دیار لسائلتنا ذکر کوي دا دی او خواصتنا ذکر کوي دا غي الله اکبر کیفا و ان یسر علیکم سرانګه بشید دای د پاره لوزونه و ان یسر علیکم او کچره دی غالب شو پتا سبحان دی پلی تھی او علت د جهاد جهاد و سراو او پلتیه والا دادہ کچره دای غالب شو پتا سو باندې لا یا رکوبو فیکم الا ولازم ما دای لهاز نہ کوي پتا سو کې الا د قرابت ولازم ما نه د ذمہ د لوزو اس نه د استاد واده لهاس کوي نستا د قرابت لهاس کوي یورزونکم بیافویم دیمه پلتی دای یورزونکم خوشاله ودی تاسو لاره ګوره د زمانه د جاہلیت یو ظلم داو چی غی وعده ما تولا کیف و ان اوسم دغه ظلم واده ماتیگی عرابشی زبداکم زبداکم دالان یر نشته او سوکو پکیده و ایسه چلی ما خو واده کرده و نسو قرآن و حدیث کنو خو آدمی ماتک نو چه واده قرآن و حدیث نشن بیا بنورسی آخو ده تا قرآن و چه واده مماتو اللہ اکبر یرو زونه کوم خوشحالهوي تاسوه بیاافوایم په پخلوخ پلوبان دی سره پخلی برا د سره لګ دا دوی معلت د جهات چې جیاد و سره وکه پخلی سره تا خوشالی تابان کلوب هم درمه پلیتید او ان کار کوي زلوونه ددی زلوونه نه ان کار را ې پخلی به را شي دا د منافق او د مشرک نخ ده مشرک د به را شي تا به سره پخلې خوشحالئ نه مسلمان خو یو واوي چ او تا سره الله اکبر تای زما دا جببه د تا سره ما اوکړه تا سب یو رزی تا سرهې جبه دا بله رضوي ما خو نه ده کلې زهړیم خبره اغا بشي تا توانی زبه داسې داې کوم که داس شو داسې بقومم. او بیا به ده سرما تکی ده طول نخی ده منافقین و ده مشرکینو دی یورزو کوم خوشالوی تاسو لرا پخلوخ بلو بانده و تا با قلوب هم اونکار که ویزنو ده دی و اکثارو هم فاسقون ده سلور ما اکثر اکثار ده دینا نا فرمانده اشتارو پینزما فلیتی ده دی اشتارو بی آیات اللہ غرکلی دی پایاتونو دالا بانده سمن قلیل آد دنیا لگا فسود دوان سبی باسمانه کویدایا من کیګیدای ان سبیل <سؤال> هی دلار د الله نه د્વાړه معنی دی خپلام من کیګی نور من کینو علی جهاد ور سره وکا انهم سا اماکان یعملون بشکا دایب دیربدیا کان یعملون چې دی عمل کینو ر عملونه دی بد بد ا علت د جهاد ور سره وکا لا یرقبن فی مومنین الله اکبر لا یارقوبونا في اتما مومن ان اتمہ انتظار نکی دی پیو مومن که لحاظ نکوی دی دیو مومن اللہ ولا زمان دی قرابتو ولا زمان اون دی لوزو که مومن و سر لوز که معاده کوي نو داغی اس لحاظ نکی داد دی دا دا شان دی نو جهاد و سر اوکا کنا پاسا داغورا ټول دی کنا واده کڑی وی واده ما تکلی نو جهاد و سر که نا سبک و سر و اولائی که هم الموتدونه او دا خلق دای دا نها مفلی او دا خلق دا دی زیادی که انکی فا انتابو و اقامو صلاح تا پس کچل دی توبه و بساله او قائمه که منز لرا وره که زکاة لرا مانا دا دین اغا ارکان طول عبادت امالی بدنی ای دا اللہ دا پارا که نو بیاس تا سرونا دی زمنگ رونه ای خوچ ظلم مو کردین توبه و بسیوایا بس مسلمانان یی مسلمان فوج په مسلمان مجاهدین او ما چوي مسلمانان مجاهدین په مسلمان فوج موج نه او مسلمانانو چې سره موکم کومه وادي او په کوم باندې اسملو تر رسیدلې هغه وادي پورا کوي ظلم مکاوي حلا <حدث> فايخوانكم في الدين <سؤال> فسرنا ديستا سوبيا پدين کي وانو فسل الايات <سؤال> <سؤال> وبيا نوم غايات نده پاردان کوم يا علمون تشغيب لسما پلی تیر دی او کچاری ماتی کردی و دی خپل ایمان هم کسمون اخپل مین با دی عهده هم پس دلوزون اخپلو نا کسمون بکڑی لوزون بکڑی دای بلا پلی تی آبا د زمانه د دا جایلیت دای و بل ظلمو چه دواده نا پس بی قسمون امکلا ام آبا ام بیا ماتول اللہ اکبر اوسم داسی دی اوسم داسی دی تول خلق کسمون اباو کیا بیا ماتای لسمنا لسمه پلي دي شواي ولسمه پلي تي وطعن او وطعنكم في دينكم قدين استاسوكي دين پر سي باد را دي واي اوسم داسي شه دغم دا خادي پراشي وتواي ګوره د اسلام دا پېصله دا لری کا خواري د مولانا سو جوړيږي د مولانا سو جوړيږي وای مولا پکې چا کړه دے فقاتلو ائمتل كفري فقا تلوفا سوج نیتا سو ایب مطل کفر مشران دو کفر لیڈران دو کفر دائی دول سما فالی چشوا دو کفر لیڈری کئی او دو کفر مشرات کئی هم لا ایمان لهم बेशक ادایلا ایمان لهم اس اعتبار نشته د قسمونو د دلیل اللهم ينتون ها ها مها چې د یو پښید دینه الا تو قاتلون قومن نک سو ایمانهم ا ينتان جنگ نه کوي دا قوم سره چې مات کړي د خپل قسمونه وهمو دای د یال سمه پليتی وهمو به اخراج رسول او قصد کړي دی په وخلو د پیغمبر باندې وا هم بدوکم اوله مره دای سوار سمه پليتی او د خپل علیکړه پتا صبح نه او علامه مرتبہ فاول زلبان نه فاول زلبان نه لومبه والے کړه پتا سو چا لومبه والے وکړه لومبه والے چاو ک په مجاهدینو باندې اغئ کړهو کدی کړهو دوی منګه اپریشن شروع کاو او کاغان نه منګه نه کونکو بیا راځي لومبه والے خودایو ک دای بلا پلي وهمو به اخراج الرسول دای بلا پلي تي او د زمانه د جاہلیت ترسم چې غیب موحدین جلاوتن کول دکلونا وسم دا کئ باجवळ مسلمانان ولی زائ په زائ باندې ګرځي ولی ګرځي دا ټول جاهلانو ته واګي واله شوي د کم جاهلان قومی اسم لوي او صوبايي اسم لوي والا ټول جاهلان دي وه به اخراج الرسول اگټه موحدين جلاوتن کول وسم جلاوتن کئ په باجवळ کې خوده اوس زنا شروع شي ټول به چې کمد سرراوش نو ټول به خوشحالی چېره زنا ډر خش د دا خه چ کېږي غلا او ډااکې د شوشن د څنګه دلته کېږي نو ډیر به خوشحاله یو خ د چ کېږي خیر د چ کېږي خ دا خو دی پهديدي چې دا الله قانون نپې شوید دی خپ په دیدي. هم د اوکم اوله مله اوشانا همم ې سو دنا ف الله اوصللله تعلا ډ لا د چې لا ک چری طسومو مننانو قتیلو هم یذب همم الله اکبرو دې ا د قتلو او غارو د قیتال کار کوي او فد د قیتال کار کوي دو غرض د قتال زی کار او سالور فائده دا قتال ذکر كي قاتلوهم جنگو كي تاسو دا دي سرا يو الله بأي ديكم عذاب اول غرز دا قتال و يو عذاب بور كي الله تعالى عذاب بور كي دي لرا الله تعالى پلاسو نستانسو بانده ويو خنزهم او دوهم غرز او او بشر موی الظليل ورسوا بكي الله تعالى دي لرا ويا نصوركم اول فائده ويا نصوركم ومداد باو كي ستاسو عليهم پا دي بانده ويا شفی دوهم فائده او یخی با کسی نید قوم مومن و یو زهی بدره او بو بزی بو بزی ختم با که غیز و قلوبی مغصد زلون در مومنان و سلوره مفایده او محروبانی باو که اللہ تعالی پاچا بانده چه خواقیش اللہ تعالی فود حکمتوالا ام حسیب تم انتو ترکو ام حسبو تم ترغيب ال جہاد ام حسبو تم ایتاسو گو ایتاسو ګمان کوي دا چې تاسو به پرې خوده شي داغه سه بغیر سره تکلیف نه ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم لا ند ظاہر کړي الله تعالی که سانچې یادې کړې تاسو او ندی زائر کړي لا کسان سانچې ني دي ني ما سوا د الله تعالی نه او نه د پیغمبر د غو نه او د مؤمنانو نه ولي جا پټ دوستان اغه خلک یې زائر کړي لا چا چې د الله او د الله د پیغمبر او د مؤمنانو پټ دوستان ځان لیوړي دي اغه یې ندي زائر کړي مو الله وايي څو پرې قدم مو نا سخت برا علماء چې مومن زائر شي الله اکبر چې مؤمن او مجاهد زائر شي او اغه شي چېغا پټ دوستان د ی وودو د نسواراو سوراو نه نیوللی دی پټ لاډ چې امریک ته پاس شما ز به د دغه تپوس کو مجی ز به د مسلمان تپوس کومه نه د مسلمان تپوس دا چې پټ لړ امریک ته او د پښتون تپوس دا چې امریک ته پټ للار او پیسې غست دیګه چې ک نه او موګه د د مزمت نه کو بلې مونږ د حمایت کوی اخبار ک بیا نور کې مونږه حمایت کو د دی. واللہ خبیر بما تعملو اللہ خبردار دے پان سو باندې چې تاسو عمل کوی الله تاخه پتا ده اللہ دې در سرخ پلا ماملو کیا اللہ یا الله یا الله چرته چې ظالم دی تباو بر دے چرتا زالم دے اللہ او برباده کی چې چرته ظالم دی یا الله او په مسلمانانو ظلم کوي دی ایمان د وجه نه یا الله تبا او برباده کی داو سوم لګیا دی ظلم کوي الله ما کانا للمشرکین جواب د دویب معنی ير سنگ وسره جهادو کو جهاد ور سره سنگ او کو زکۃ د خجوماتو نه جوړوې نو دې سره سنگ جهادو کو علاوه جوړای د جمعاتو نه چې مشرک ده نو په جماعت جوړول نه خلاصيږي جهاد ور سره وکي ما كان للمشركين ندي مناسب دپار د مشرکان ايامو مساجد الله دا چ جوړ کې اي جمعتون د الله تعالی شاهدينه په داسهال کې چه قرار کونکي دي په خپل ځان نه باندي په کو ور سره دا کان سان بربادي عمل نه دی او ورکه به دای همیشه ان ما ايامو مساجد الله بس یقینا خبره دا جوړای و جمعتون د الله تعالی من اوسو که امنه ایمان له ورله و اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه او من آمنا چه ایمان راڑی پا اللہ تعالی بانده او پر از داخرت بانده رای چه کبی منز لرا ورکوی زکاة لرا ولم یخش الا اللہ دا تکمیل دی ولم یخش الا اللہ او نیاری گی د اسیو تن ناما سیو دا نا پس قریب نانس دیده چه دعا بزرگانو این یکونو من المحتدینو دا چه شیبا دا لار مندون کنا لار با تا اللہ و او لار با امومی چې جمعتون جوړي د دیواله حدیث کې راځي نبی عليه صلوات والسلام فرمایي اذا رايتم رجلا ياتا ياتا هذ المسجد فشهذ له بالایمان فان الله تعالى يقول انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واي نبی عليه السلام یې کله چې تاسو یو سړی ولیدو یو انسان مولید چې جمعہ سره ډېر زیات امینه کوي یو د جمعہ خیال ساتي جمعات کی خدمت کئ او د جمعات خیال ساتي فاشھادو له بال ایمان د د پار د ایمان گوايو کئ والي ز ک الله ویل جمعتون اغه سوق بجبا جوړاي او د جمعات خیال با سوق ساتي چاغه مؤمن می مؤمن نو فاشھادو له بال ایمان الله اکبر او د جمعات خیال ساتي سو د جمعات خیال ساتل دادي سير ابدانا چې جمعات کې جارو وه جمعات کے چکمدنو لیٹرینو سپاکو چیئے پکے او نور والا خیال ساتا ہو که تالب و ترازی نو بیا پزان پر غزراولا او که حق پرست عالم و ترازی نو بیا پزان پر غزراول دا نا د جمعات خیال دادے چه دا دے جمعات خیالوں موساتے او حق پرست عالم پکے کینے دا خیال او ازی که دا جمعات جوڑکا نو ما کانا للمشرکین ای اعمرو مساجد اللہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائیں یو شکو ايا تيال الناس زمانون لا يبقا من الاسلام الا اسمه ولا يبقا من القران الا رسمه الله اكبر نبي عليه السلام فرمای داس یو زمانہ براشي چې د اسلام بصرف نوم پاتې شي او د قران به رسم او رواج پاتې شو دکنه دا کتاب ما ته زمون پوروته الله دې دا زمون سينو ته کوشکي او که ارسي خو الله دې مون پدې قائم او دائم ولري نن د مسلمان شان دا غر زیدل لري چې د قران سره پر راسته انده قران منو خو صرف د جوبې پسر غام کې پیراله خادې کې پیراله وعده پوره کولو کې پیراله بیا قران نه منی بیا چاته قران مادي نه منی بیا قران نویله سلامیداب سره پر سمپاتیسی او بیاوی ما ساجدو ما میرا وہی خراب من الهدى جمعه تون د دای دا بچ کم ده آ میرا لوی لوی تعمیرونه بيداغه خدا هدایت نه بخالی دو قران او دو سنت نه دا جمعه بیاس فائدہ نور کوي ک یو سره جوړ کی اجال تمسے قایت الہا جو دام دے دویمانے سر لگی یا را جو ما سنگ ور سر جہادو کو جو ما تونا جوڑائی او حجیانو بور کئی سنگ ور سر جہادو کو اللہ اکبر عدلت ابباس چکلا که دیشو نو آغا چکلا که دیشو جنگی بدر کی نو آغاوی گورا کتاسو اجرت کڑوی و جہاد مو کڑوی ومنګام تعمیر د مسجد حرام کړه وک نو ها جان لو بمنګ ورګو الله دا یاد راولېګو اجال تم سقیت الحج آیا کر زوی تاسو او ب ور کول حجانو توه امارتل منزل حرام او کر زوی تاسو تعمیر د مسجد حرام په شان د هغه چا چې ایمان راولې په دنیا د الله تعالی پرځاخرت باندې او جهاد کړه د پلار د الله کلا یستاو نه اند الله باندې او الله تعالی هدایت نه کوي ظالم تا الذين امنوا وهجروا وجاهدوا اوس بشارت للمؤمنين او صفات المؤمنين ذکر کئ الذين امنوا اول صفات المؤمن دوم وهجروا ویجرات وک وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد وک پرد اللہ تعالی کی بیا معلم پخلو مالون سناون پسین پخلو نفسون سرا وا اول اعظم درجه تن عند الله الله اکبر دا آسان اوس اول نعمت دا غي د پاره اعظم درچن ا درجاته نند الله ډير لوی دي پدراجا کې د الله په ني نعمت او دا بزرگان هم الفائزون دا دی کامیاب يو بشروهم دويم نعمت خوش نصیب وارکاي دای لار رب د دای په خپل مهرباني سره د خپل طرفنا وارزوانين او پر زمانتي سره اداي سلورم نعمت او جنات نو فی ها فاغی که نائی من مقیمان نعمتنا همیشا همیشا خالی دینا دا پینزن نعمتنا اول دا اعظم درجتا عند اللہ دا اللہ پا نزبان دی درجلو یدا واللہ زمان مرتبق پل زان ساولی که مخلوق کا ارسوائی خوی یا اللہ من لطم قام راکی چستا تا یا اللہ نزدیو دا مخلوق پر وانشتے و اولائی قوم دا دویم نعمت او درم نعمت خوش خبرای بولا الله ورکه ی چمه ربانی بدل با باندې کوم بل دا چې الله با تی او بل دا جنتو نا بولا ورکه دا پنځه نعمتونه خالدین فی امش بدی فی وایکه ہمیشہ بشک الله تعالی غصه دے اجر عظیم یا ایو هلذین اامنو لا تتفذوا اباکم دا دریمانه او دا غی جواب سنگور سره جہاد کو دې کژمن نسبیان دي رشتہ داران مودي پکې اوس نسبیان او رشتہ داران نو دی سره مون جهاد څنګه کولې شو الله وای پرېګدا خروور د پرېګدا او پلار د پرېدا چې کال کفر غره کو په ایمان باندې کفر غره کو بیا بد ترور نه وای بیا بدتا پلار نه وای الله یا ایو الیذین <سؤال> او د ایمان خوندانو مني وایتا سپلاران خو تا وایتا سپلاران مني وایتا سپلاران او رونه او لیان دوستان کچره د غره کو کفر لرا ف ایمان باندې او چاچی دوستو کلا د سرستا سونا دا کسان دا د ظالمانو امام قرطبي معنا کوي هوا مشرک مسلو هما دا د دای پشان مشرک دی بیا د حالت اوس را کې را کوبر او تو آیات او سره ناشته دا یاد ساتي اوسمه یو سړی د الله د قانون خلاف کوي شرکیات کوي بدعاعات کوي او تو سره ناشته او ته په اړ باندې خوشاله او غله پښا ډب ورکه نو کته ځان ته ارسمه مشر وای او ارسو رس پینګره ځان توای او غله پښا غله غله ډب ورکه توم دا په شان ته بیا چې سوره غدا الله د دین خلاف کوي ته غا پښان بیا قل ان کان آباءکم وایا که چرویہ مشران استاسوابناک او ای وایا که چرویہ غپلاران استاسو مشران استاسوابناک او موزامن استاسو و اخوانکم اورون استاسو او غبیبیان استاسو و اشیراطکم اوقام قابل استاسو او او اموالکم او غمالونا او اموالو او غمالونا یک طرف تموها چې کسب کړی ودی تاسو واغیلاره او اغا تجارت زخ شاو نہ کا ساده چې ری گئی تاسو د کوټوالي دا غینه او اغا بنگله مساکینو اغا کورونا تار زاونا چې خوخ ودا تاسو ته تا تار زاون اغه کورونا تار زاون هچ مینا تاسو دا ري سره کړه دا ټول سيزونا احبب اليكم واخف و تاسو تا د الله دو حکم نا و رسولي د پیغمبر د تاریخینا وجیهاد فی سبيله او د جهاد نا پلار دا الله کی کده دین رتدا سيزونه زیات خواګی نو فترب بس و انتظار وکي تر دې پوره چراشی الله راولی الله تعالی به امره عذاب فلا د دې انتظارو کې چې الله تعالی عذاب راوړي الله راتللو کې په خپل امر سره یې نه عذاب سره ګور الله وای چې یو زوې دې خدا الله د دین خلاف ته و دې ته محبوب دې د الله د دین نه دا, دا چې کم دې د الله د عذاب انتظار وکا دا پلار دې دې د الله د دین سره ته محبوب دې نو انتظار د عذاب زمان دا رنګې رور دې دې او د الله د دین د ته محبوب دې نو سما د عذاب انتظار وکا دارنگی بی بی دی دا او تو کم دی دا اللہ دین خرسے او هغه پریک دی او تو آئی چی نا دا چل دی دا اللہ دا عذاب انتظارو که اللہ ویسی در بانده عذاب روان قام قبیلہ دی دا وائنیشم پریک خوده یرا سو کما یو طرف ته دا اللہ دین دی خوبل طرف ته سما گور اخپل ولی دا کنا روارم دی ترم دی تبر ولی می دا عزیز ولی می دا دا می دی آغا می دی. او رور میں دے پلار میں دے دا میں ننسو کم ٹکتا دے خوادار خداو کم اللہ وی کدہ اللہ <سؤال> پا دین دے دا خلق واغستلو دا دین دے پری خدا نزما دا عذاب انتظارو که واللہو اللہ تعالی لا یهد القوم الفاسقین ہدایت نکی قوم فاسق تا نافرمان تا لقادنا سوارا کنو اللہ ترغیب الالجهادو الله اکبر لا قد نصركم الله في مواطن كثيره ويا يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم الله اکبر کته وای چیرہ د خپل ولی پرېګدمه نو چې دا خپل ولی پرېدم نو بیا به امداد به څنګه راځي الله وی پرېګدا امداد به دیسو کومه کته یار خپل خپلوان پرېګدم نو داغو اما تا گرانه شی اسی نس نقصان راو رسی خود تا دا اللہ پا دین غیره تو که تب یادا اللہ امداد تا گو رکنا چه اللہ امداد سنگ رازی اللہ اکبر تا کیک سر امداد کردو اللہ تعالی امداد کردی اللہ تعالی استاسو پاڑی رو زائنو کیاو پر از دو خنین باندی ارکلا چه خواندر کتاسو لرا دیروالی استاسو پس فائدہ در در نکلا فائدادر نکله دې ډیر والیستا سنا یا دسان نکله دې ډیر والیستا سنا شي ان زره برسه شي وضاقت علیکم الارض تنگش وا پتا سبان دسمه کا سارا د پر اختیار د غینه بیمار حبت سارا د پر اختیار د غینه ثم وليتم مدبرین بیا وګرزي تاسو شاکونکی اراده د شاکولو تاسو ګورا الله اکبر په فتح مکه کې مسلمانان چې کمنده لزره او دوزرې نوی مسلمانان شیو نو چې کله د اوازینو او د سقيفو د جنگ تیاری خبر راغه الله اکبر د طائف نه مدینه منوره نو دول الزر فوجا پوج روان شو د اوازینو سره جنگ تا